Більший вищий із кількома обгорілими і вже поваленими кроквами. Десь вона бачила цей обгорілий будинок, цей мур. Але де озирнулася. За садком гора. На горі височенне самотнє дерево, і його вона бачила. Що ж це за дежавю таке? Кімната невелика, але світла, житло суворого аскета, дерев'яне ліжко, стіл стілець, невеличка шафа з книжками. На покуті – ікона. Єдина естетична дрібничка. Пейзаж на стіні навпроти вікно. Осінній сад у сонячних тонах. Рамка темна, мабуть, дубова. У такій самій той портрет дівчини у підземній кімнаті за погребом. «Лягай!» – наказав таємничий конвоїр. «А я зараз чаю принесу». Ніка прилягла. Нило плече, боліла нога. Трохи памирочилась в голові, лякала непевність. Де вона? З ким? Чого чекати? Заплющила очі, але голосне нявкання змусило розплющити їх. Смугастий кіт з надірваним вухом і обскобаним хвостом уважно дивився на неї жовто-зеленими очиськами. — Чого тобі? — запитала Ніка. Кіт ще раз нявкнув скочив на ліжко, довірливо тернувся, ніби вони давно знайомі. «Ти мене знаєш?» – здивувала сніка. Кіт лизнув її носа. Мозок запрацював чітко, як годинниковий механізм. Ніби стрілка, що чогось було, зупинилася, раптом зрушила з місця і побігла по цих герблату. Хвилина за хвилиною почала відтворювати той ранок, коли вона вийшла на цю гору і побачила це дерево. Вона плевла у човні. Чи, може, летіла? Легкий, старенький вітерильник ледь торкався темної води. Мінливо-сірої, від сріблястого до майже чорного, маслянистого стої, як ртуть. І вітер штовхав її у плечі, роздирав крижаними тонкими кіхтями шкіру на спині і пробирався аж під ребра. Розуміла, щоб врятуватися від цього безжалісного пірата, треба було б зупинитися, впасти на днище і накритись твердим, зеленкуватим брезентом, зібганим он на кормі але вдійти нічого не могла. Це не залежало від неї, абсолютно. Потужний потік важкого, набряклого волового повітря, яке щосили шпурляла стихія, до дохруцкуту напинав пурпурове вітрило, і вода, як легеньку трісочку, несла човен тільки їй відомим шляхом. «Я наче асоль», – подумала Ніка. І тут же сама собі заперечила. «Яка там асоль?» «Крижана статуя під вітрилом». Справді, пронизана холодом, вона все більше застигала, кам'яніла, не могла ворухнутися, стояла і дивилася на ідеально рівну водяну гладь, що пульсувала, переливалася, змінювала колір під блідим, а немічним світлом щербатого місяця. Яка дивна річка, знову подумала. Річка голосно плюснула десь зовсім поруч, і ледь помітна тінь ковзнула по воді праворуч від човна. Ніка повернулась на ту з'яву хитнулася і ледве встигла вхопитись за трос, щоб не впасти за борт. Вітрильник зі скреготом перехилився, темне плесо під ним збрунилось, почало викривлятися, підійматися від берегів до середини, аж поки по всій довжині течії не утворився горб. Сіра гладь води тріскалася, ділилась на рівні зубчасті пластини і за мить перетворилася на риб'ячу лоску. Човен уже мчав по спині величезної рибини, Розтинав її гострим днищем, як ковзяняр лід. За човном яскраво кривавий стоненький слід, нібито тягнулася нитка з розірваного пурпурового вітрила. Мабуть, рибі боліло, вона пручилася, виганалася і щосили розхитувала утлу посудину, щоб зіштовхнути, скинути її з себе. Але вітер, що переходив у бурі, аж ревів, ще дужче напинав вітрило, готове. Вже тріснути під його шаленим натиском і гнав його далі й далі, вздовж лоскатого, вигнутого дугою хребта. Ніка глянула вдалину і вжахнулася. Там окреслився образ великої лискучої голови, зблиснули круглі фари очей, відкрилися хижо відстовбурчилися від лоскатого тіла і конвунсивно затріпотіли яскраво червоні зябра. Ще мить і рибина проковтне її разом з вітрильником запхає у своє величезне ненаситне черево. По спині скуті людяним панцером скотилися гарячі горошини поту. Бронхи, забиті вологим вітром, вибухнули надрівним кашлем. Слідом за кашлем почувся голосний вилиск, ніби рибина вдарила хвостом по воді. Ніка Ніказирнулася, але хвоста не побачила. Зате почула, як зразу за вилиском пролунало незадоволене, сердите і водночас якесь жалісливо ображене навчання. Вона сапнула ротом і полегшено зітхнула. Це був сон. Просто дивний сон. Сниться вода, прийде біда, тихо долинуло здалека, з якоїсь закапелка пам'яті, тривожної сумовити, а за ним, трохи голосніше, підбадьорливе, ой, не слухай, невеличко тих завобонів. Як тільки прокинулися, зразу ж подивися на вікно і трічі прокажи куди ніч, туди й сон. Він зразу ж забудеться і ніколи не збудеться. І раптом притишені напівзабуті жіночі голоси хутенько хутенько покотились назад.